Formakuntza organismo bat zabaldu berri du lab e, sindikatuak iparraldean iparraegoa izenekoa eta gaia jorratzeko axel aizpiolea dugu gurekin. Zer moduz, axel? Gai jo, <laughs> ha, ha, bai. <laughs> e, Bueno, proiektu berri batekin lab sindikatuak e, iparralderako e, iparraegoa fundazioa intzuzen. Ere, egingo zen joguke aurkezpen bat? Bai, bai. Bueno, e, azteko, e, formakuntza organismo bezala edo, edo fundazio gisa Mila batzireundela hori tamaseian sortzen da Ega Euskal Herrian, e, Epatu desume zela lab sindikatuak bultzatuta, eta, bueno, ba, elburuzat e, jartzen zituen hola baiteko ba, langileen prestakuntza politiko eta sindikala bultzatzea, ez? Eta, eta, bueno, biskatu horren baitan e, antolatzen zituen, e, eta antolatu izan ditu orain arte, eta jarretzen du antolatzen, e, jarren horaldiak, itzaldiak, formakuntza ikastaroak, horrelako, e, bueno, Horlako kontuak. Beraz, laro gaita maseiko e, fundazioa dago euskal herrira begira, baina niparraldean mm -hmm. 2008an martxan jarria, baina jada badituzue zehaztapen batzuk, egitara bat hemendik eta ekaina bitarte finkatua. Hori Or, da, Hori da, bai, e, ba, bueno, aurkezpen e, publikoa egin ginen une lengo hastean, eta, eta bai horre aurkeztu duguna izan da, emendik eta ekainera bitarteko, ba, bueno, formakuntza eskaintza, Eta hor, e, ba bueno, biatal desbergentzen ditugu alde batetik, formakuntza formalak edo lirateskenak eta eta bestaldez formalak. Eta formalen barruan, eh, ba, bueno, e, asteko badugu martxoaren 5 eta 6 e, enpresako delegatuen edo delegatuen eta eta enpresa komiter oinarrizko formakuntzak antolatu ditugu, eta, eta, bueno, gero apirilan negoziak eta kolektiboaren inguruan, maiatzean parekidetasuna edo emastetak izonen aukera berdintasunen inguruan, eta ekainak amabian Euskal Herriko orkezpen sozioekonomikoa ditugun formakuntza da, hizkat Euskal Herriko baihego zen iparreko egitura sozioekonomikoaren oinarriak jarriko ditugunak. Mm -hmm. Beraz, interesa duen orok izena eman dezake edo baldintza batzuk bete behar dira? Ez e printzipioz e, formakuntza formal hauetan edonork eman dezake izena langile guztieri zabaldua da. E, bai eskatzen dugu inskriptzio horri bat badago Weborrian e, iparrega.org eta, eta hori e, edo baintzat gurekin harremanetan jartzea, baino bai zabalik dago e, langile hor hori. Eta bueno, gero hastu e, zaite batzea formakuntza formalena eta hor bai antolatu dugu lapirilaren hogeita zeirako e, ikusita ipar euskaldea herrian e, dugun egoera politiko-instituzionala e, alako zola saldi formakuntza, e, formakuntza bat, Eta, eta bueno, bertan tratatuko litzateke Ipar Euskal Herriko gaitu hortza instituzionala eta eremur sozioekonomikoaren ikuspuntutik beti ere, eta bueno, ba, bueno, hainbata dituke beraien hitza hartuko dute horretan eta hori legoki alde batetik eta bestalde alde, kainaren amalauean egingo genuke ba, formakuntza formal gisa e, planteatu dugun egitura sozioekonomikoaren inguruko azterketa edo aurkezpen hori bizkait formatu zabalago batean eta ba, itzaldi sola saldi moduan e, ba ikribi gabe mundu guztiari zabal, zabalduko genioke Orduan informazio guztia iparregoa.org atarian dago Bai horre bai, hor da e, bai e, ba egin bueno, e, dugun aurkezpen publikoaren e, alako edukia eta gero hor e, bertan zehazten dira ze formakuntza dauden alako e, detalia txiki batzuekin Eta, eta ondotik horre ongo da zintzilik ere inskribatzeko horria norberak hetxiezakena eta guri bidali dizakuna behi e-mailez zein, zein postan agarruntaz. Langilea begira urririk dira edo nola izaten da? Hor, e, formakuntzak, e, bueno, alde batetik formal, formakuntza formal hoietan langile bakotzak badu noraiteko poltsa bat, e, berri soldatatik e, dihoan zati bat, e, formakuntzari begira e, dagoena. Orduan, e, e, finantziatzeko modu asko daude, badagoalde batetik, e, e, ba bueno, DIF deitzen den joa e, ba, individuelo formazioon e, lagile guztiek dutena, hori egiteko eskaera bat egin behar duzu zure nagusiari, nagusiakon hartu behar du eta eta bueno, horrelako histori bat, gero badira formakuntzak, enpresako mitek beraiek edo edo enpresek e, finantziatzen dituztenak, eta, eta bueno, pixka bat eskatzen duguna, bai hori da ez, e, fin, Formakuntzak antolatzeak baditu bere gastuak, eta, eta, ma bueno, enalo mm baitea -hmm. langileoek behilatu behar dutea finantziak eta propioa formakuntzara eto realizateko. Bera, zaubek emendik eta ekaina bitarte, eta irailetik aurrera ere jarraituko duzuela, nira unkor bat izanen da. Bai, bai, bai, aurten sortu gara, e, nolak ekaina erarteko plan gintzatxoagin dugu, zeformakuntza eskeniko ditugun, baina bai, asmoa da, gauza ira bat izatea eta eta irailetik aurrera ere eskaintzea, eta ondoko urtean ere, bai, jarraitzea honetan. Bukatzeko, badira formakuntza orokorrak langile bati begirakoak, eta badagore ba, Euskal Herriak kontutan hartuta bestelako formakuntza e, modu bat. Labek e, bueno, nazioire kuntzari ere garrantzien ematen dio formakuntzen bidez. Mm -hmm, hori da, bai. E, bai, atal edo sektora desberdinetako formakuntzak e, antolatzen dira ez, badago eremu mu juridikoa e, landuko, landuko ditugun formakuntzak, badago ekintza sindikala landuko duen formakuntzak badira aipatu duzun bezala, ez? E, Euskal Herrian edo e, bai, egitura sozio, sozioekonomikoari begirako formakuntzak, eh, fiska zabalagoak edo politikoagoak direnak, bueno, saiatu gara bizkat eskaintza aliketa zabalena egiten eta ez esmugatzen e, soilik e, enpresa barruan gertatzen diren gauzetara, baizik eta bueno, e, herri batean bizi gara eta, eta aurakortasun hori zaindu nahi izan izandugu, baina